ni la nova edició de Núvol de Fum programa número 75 Soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM i també ens pots escoltar a través d'internet o del canal de Ràdio Mollet a la TDT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 dica el mal programa a un recopilatori doble publicat el passat dijous pel segell i portal de música electrònica Seven Moons Music. Aquest recopilatori porta el nom de Ants People Gen Formiga i consta de 26 temes amb el denominador comú de l'ambient, el dron i l'experimentació electrònica. Dedicarem, doncs, el programa d'avui a escoltar algunes de les peces que formen part d'aquest Ant People i comencem presentant doncs la que ja porta l'anglès MicroVolt Seven Moons Music neix l'any 2012 amb l'objectiu de promocionar projectes musicals i artistes sonors dins del terreny de l'àambient, la clàssica moderna, l'electrocústica, el dron, l'experimentació sonora i de més estils electrònics poc convencionals. L'any 2013, Seven Moons Music es converteix també en segell discogràfic estrenant-se amb el recopilatori Origen que ja vam escoltar aquí al núvol de fum. El que tenim sonant ara és d'aquest recopilatori d'Anth People i és una peça signada pel madrileny Ínsula i porta el nom de Luna. Continuem escoltant el recopilatori Ant People publicat per Seven Moons Music ara amb la peça des d'aquí de Barcelona de l'Auqui. Ja coneixíem el treball de Lauki gràcies, sobretot, al seu disc per Audio Talaia, titulat Hea, i que ja vam presentar aquí al núvol de fum. Ara, per la recopilació Ant People, Lauki ens presenta aquesta peça titulada Has -Zi". Continuem amb més música des de la recopilació Anth People de Seven Moons Music. Ara escoltarem la peça de Polars, titulada Remembrance. Gran part dels artistes que formen part d'aquest Ant People són d'aquí, del territori espanyol. És el cas del trio audiovisual Minúsculo format a Bilbao, part i bon a les programacions Agus a la viola i Filmotif encarregat de la part visual minúsculo tenen un EP homònim publicat a Bancam i ara presenten per aquesta recopilació Anth People aquesta peça titulada Queretaro Estàs escoltant Núvol de fum, el programa de música ambient, electrònica minimalista i experimental de Radio Mollet. Ens pots trobar els dijous de 10 a 11 de la nit i també els dissabtes a mitjanit en radifusió. Avui estem repassant un recopilatori doble amb dos volums publicat la setmana passada per Seven Mons Music al portal i segell discogràfic des de Madrid capitanejat per David Mata, conegut musicalment com Erisoma. Aquesta recopilació titulada "An People" ve carregada amb 26 peces d'ambient, de dron i d'electrònica experimental i minimalista, com aquí el núvol de fum ens agrada. Tenim so ara una peça força minimalista, que és la que ens aporta ni més ni menys que el nostre vell conegut d'aquí del programa i amic Edu Comellas. Aquesta és la peça que aporta Edu Comellas amb la seva inevitable somnolència després d'una copa de vi. I ara viatjarem fins a Alemanya per conèixer el projecte Farang del guitarrista Stefan Schmidt. Él también participa d'aquest Anth People amb una pesa molt cinematográfica titulada Air Hack Doncs això era Farang, el projecte de Stephen Smith amb aquesta peça titulada Air Hack. Continuem escoltant aquest recopilatori Anth People, doble dos volums, publicat per Seven Mons Music la setmana passada i carregat de música ambient, Jo mateix he tingut l'honor de participar-hi amb el meu projecte Anigul i aquesta peça titulada "Llar incerta". Doncs aquesta és la peça llar incerta que he aportat jo mateix en aquesta recopilació Anth People de Seven Moons Music. Tancarem el programa amb una de les peces més diferents d'aquesta recopilació, sobretot perquè és un tema cantat, mescla de folk i electrònica amb altres estils també. Ens el porta al projecte Perrin de Marçot, des de París, i es titula «Fuck de molt, but softly". to oh, figure are you uncertain to the correct path in life are you unhappy with your current lifestyle do you dare dream do you dare dream today dream feel exhausted in body and mind you haven't wanted thoughts Reoccupations and worries Do you repeat the same mistakes? Repeat the same mistakes Ara arriba el programa d'avui, programa número 75 de Núvol de Fum, que hem dedicat en aquesta recopilació doble amb 26 temes, titulada Ant People i publicada pel segell i portal madrileny Seven Moons Music. que des d'aquí, des del Núvol de Fum, us recomanem. La podeu eh, descarregar gratuïtament a través del bancamp de Seven Moons Music i, de fet, d'aquí una estoneta, juntament amb el podcast d'aquest programa, trobareu el l'enllaç corresponent per poder-hi accedir. Tot això a través de la nostra pàgina, núvoldefum.blogspot.com. Ja sabeu que també ens podeu trobar a Facebook, eh, facebook.com barra Núvol de i callà allà doncs, també podreu estar informats sobre les coses del programa, eh, sobre els podcasts i bueno, enllaços varis.